Odola gure gorputza elikatzen duen era berean elikatzen du girogisartearen metabolisma odol beltza den petrolioak. Baina ho ez da petroleo eta odolaren arteko lotura bakarra. Amaika izan maitira petroleoa kontrolatzeko sustatu diren estatu kolpe eta gerrak. Odol gorri eta odol beltzaen arteko lotura hori aztertuko dugu gaurko zaioan. Ikus mira ekialde hurbieko historian jarriz bereziki. Gaur, austura metabolikoan, petroleoa eta odola Arraztion entzule naiteok, gaur hemen gaude, bueno, Palestinaen aldeko borroka egun honetan ez, lan usteak, greba kere badaude, eta, bueno, guk aurratik garaotetako saio batekin gatoz, hain zuzen ere, bueno, ikus minare apur bat ipiñizak, ialde urbilean, ez dugu aldean saiosoa oso a Palestina ni ningunan baina, Palestina ere bertan agertuko da, izan ere, bueno, petroliak ere badauka bere serikusia ikusia a Palestinaen gertatu denarekin. Ez da gorka? Bai, alase da Izan ere, bueno Jendeak kontuan hartu beharko du Hor ba, ekialde urbila gertatzen den guztia Azken nengo Lotura estua daukala petrolearen cuidaketarekin mundu mailan. Bai, 20. mende hasiera sirati ja, ba bueno, petroleo quiero te Ekialde Urbillan eta horrek jokatu dere, horrek handi animbatean ere segetik almistan agertzen den gure televistetan Ekialde Urbillaz, ba, beste ancho tamaina, asteko vistaleria daukan beste munduko zonaldenen batekin, eta ba, gaien estatua duak ken, kenduta, Europa berarez, eurozentrismo gaiti, baina ez dago beste, beste eso es, eso es. maia mediatiko erratako bueno, maia erratako atentzio mediatiko jasotzen duen beste eskualderik ez. Es. Es, Azki, en finean, zearo estrategikoa baita. Baina, bueno, hazi baino lehenago ekialde hurbilan sartzen ansartzen, claro, petroleoa ez, zer gati da petroleoa garantitua... Horea, beti sanal da, hain garantitua petroleoa. Ba, esango dugu, ez zez, eh, historikoki, bueno... Gizakiak esplotatu izan du petroleoa ba, aintzinarotik erotik, izan ere ba, bereziki eki alde urbilean bat zeuden putxuak, ez? ateratzen zirela e, lurrazalera eta hor ezen inongo ba, bueno, perforaketari edo zea egin behar petroleoa estraitzeko. baino petroleoa benetan garrantzia hartzen du bigarren industria erabiltzetik. eraultetik. Gure entzulek agian gogoratuko dute, ez? E, DBH lautik edo horrelako ikasmaiga batetik ba, ematetik ez? gizarteko ikasgaian. Vaya eh, bueno, verá yo ahora este industria de alta y, y se eh ba A+8 garren Mendea, bai, nor Britaniaan dian gertatutako ba aldaketa prozesu bat, eh, seinetan ba bueno, tallerrak bilakatu ziren fabrika, es makinak eh hasi ziren agertzen. Lurrum makina ez, berriz invento paradigmatiko moduan, ez eh, zen makina eta 100 gintza taller handiak, es agian izango dira lehenengo e, industria eraultzaren ikurra eta noski, claro, hori guztia ikatzarekin eh, elikatua. Ba, hori ikatz vegetaletik ere pasatzen da ikatz mineralera hori da, lehen erregai fosil horrela, era masimona azten dena erabiltzen, hori da, eta askotan aipatu egiten da asken finean, Britannian handian ba, zeukanez, izugarrizko ikatz erraldoiak ba, horrek albiratu zidola bebai, ba, lehenengo industriira holtza, ba, hor bertan gertatzen ba, efaktoretako bat hori izan zela, hori da hori da, hor zer gertatzen da bigarren industriira holtza, pues gertatzen dela, ba, bueno, mila sortzireun da iruroge, irurogei bueltan Ba, hor aldaketak ematen dira, batez ere, e, energia e, ba, iturri berriak agertzen direlako edo erabiltzen hasten direlako, ez? batez ere elektrizitatea eta petrolea. Eraberean, bebai, kontuan hartu behar dugu, bueno, lehenengo globalizazioa deitu izan dena gertatu izan zela, ez? garapen tekniko izugarriak e, gertatu zirela, E, industria berrien agerpena, industria petrokimikoak, e, siderurgia handiak, ez? Ba, benetan, industrializazioa jartzen du beste eskala bat, eta praktikante mundu mailako eskala, ez? Hor, ba, e, de maldeko Europa haia industrializatzen da, eta eskena noiek ere, errealde imperialista direnez, ba, munduko maparen euneko laurotamago zinguru, ya, kokatzen da, sistema horren barruan, Bestan, oh, yeah. mundu horren marruan oh, ez? Yeah. Sistema mundu industrializatu horren marruan. Horri da. Produkto industrializatu, ja altzen dira, munduko ia edo zein txokotara hala seda incluso es va ba, a e, Europatik kanpo ba, industrializazio prozesu, bai no e, bueno, hasierakoak es Japonia hasten da industrializatzen, baino batez ere hor pues protagonista izango dira Alemania eta eh ba, Estatu batua, izango dira, es ba, hor bigarren industrialaltzan gogor egingo dioten herrialdeak. Eta zergatik da garrantzitzua petroleo? Bueno, hasikera batean esen hainbeste erabiltzen erregaio bezala, baizik eta Hor e, egon zan ba, kimmikari eskoziar bat ez James Jung eta hortipoak bueno, ikusi zun, ba, e, hotzean refinatu, zor e, destilazioago motel bat egin ez, tal, lortu althal zituela e, lubrikanteak ez eta lortu alzuela beba ba, e, zera nafta parafina ez, eta hori osooso oso, oso egokia zen, E, ba, argistapenerako ordura arte kaleetan ematen zen argistapena batez ere ba, egiten zen ba, olio vegetalekin, edo beste modutako ba, erregai batzuekin, ez? Eta hor batatean ba bueno, bilakatzen da eh petroleoa horren bueno, ez? O petroleo refinatua es nafta en forma edo denadelakoa. Eta hor, 1850ean, ez, 19. mendaren erdialdean, pues dira agertzen, bueno, lehenengo refinategia sortzen da Dorekoziaan, eh, banola ikusten dute oso egokia dela eta adibidez ba, e, Rockefellerren, ez, Rockefeller famatua izan zela, pues ba mundu maiako pertsona, bueno, a bat eta ba era lotuta petrolio industrialekin es. Era baldotuta petrolio ba batez ere, bere aberatasun hori izan berak refinatzeko keroseneoa, bai? Keroseneoa alde batetik, ba berotzeko eh ba estufak, es, eta eh etxeak berotzeko, es, hor ikatza ordeskatu, sordura arte ikatza erabiltzen zela asko etxeak berotzeko, eta ba bebai argistapenerako, hirien argistapenerako. Ba, nehen askunde izugarrian zeuden, hirien askundetara. Oda norazten da, petrolioa agertzen nola baitez, baina honek, garapen handiago diagoa dauka, geroia, urrengo urratza da garraio orako azte erabiltzen, hazi erana, bueno, autoprivatok gertzen dira, barku batzuk ere azte petrolio, petrolio erabiltzen, eta hori lertu bar duguna, estatu betuetan, lehen genuen, erresuma batuan, bueno, Britannian dian, ikatz asko zegoela, eta estatu betuetan, zer zegoen, petrolio asko. or, garapen handia hartzen du petrolioaren industriak, eta bada gutxinaka gutxinaka, hainbat sektoretan ikatsa hori izkatuz. Hori da, asken finan konbustio motoreaz matzen denean hor, pues lurrun makina gelditzen da, banola baita ja, bueno, iraungita. Oga norazten da petrolioaren kontsumo azten eta horazten da, ba, bueno, lehen nahi patu burroke feleres dira hainbat pertsona, ba, berazten horren menpe, Oda, nasira batean, ikusten dugu zen, estatu batuetan, baurin gainera garapen industriak bat dagoen ez, nahi kotxo Azten dela petroleo ustiapena Azten Gero beste gune batzuk ere agertzen dira Bertan, adibidez eh, Baku ingurua Hor eh, azer Inguruan, gara joartan Errusiako imperioa zena Europa Centralean ere Imperio Ostrongaroan hainbat Putsu agertzen dira, gaur egun ja eh, Amaituta daudenak, Mexikon ere Agertzen da petroleoa Eta, ah, bueno, horazten da petroleo Produkzioa, bueno, estraksioa Obeto zanda, handitzen, ez Ba, kalomen unertu behar duguna da Geopolitika horretan edo Petrolioen presen Uztiapen planoietan Naiko funtzionatzeko era industri, Beste industria txuken kompartuz naiko desberdina Azizuk beste dozen industria da, nahi duzuna da Aliketa gehien produzitu Gero baki zuleko gehien produzitu mazua Gehen gehien Eta doan zuleira basiak handiagoak izango direla, ez Berriz petroleoan Hor, eñan batean demanda 5 zegoen, bueno, finko edo, handitu zijoan, baina ez zegoen produkzioaren menpe. Horduan, hor egiten zuten kalkulo askotan zen, jolaztea, em, ba, bueno, presioak ez hartzeko de eskaera eta eskariaen arteko oreka horretan. Odan hasi petroleen industriak estrategikotxat hartzen duena da, petroleo gehiagi ez produsitze hori. Oan horrek jokatzen du rol handi bat, gaur kontatuko gau historia guzti honetan, izan ere askotan, ba, bueno, ustiategi berriak, Asmatxea da aurkitza, albiste ona izan beharran, albiste txarra da petroleoen industerialako. Eta da hor kokatzen gara ekialde hurbilan, ekialde hurbilan, eh, edo bueno, edo Mendebar de Coasioan agian se hachaguada geografiko geodirasteko segertatzen da. Hor, petroleo seguela suku ondoso modan mundu guztiek segien eta nere historikoki erabiltzen. Bertan argizatzeko eta gauzatzetarako erabiltzen zen inolako ustiapen lan kompleksurik egin gabe lortu seren sakelako. Baina, ya, bueno, hogei garren bendea zieran garantzi bereziki hartzen duen, ezez, ez, industria maian Hor azten dira benetako asterketak egiten ikusteko zer zegoen hor Gana jo horretan, gehien bat ere otomandar imperioaren menpe zegoen Baina hor ondoan, zer zegoen, bi potentzia nahiko importante, alde bat dike Rusiar imperio Eta beste alde bat dik Britaniar imperioa ba, Hor, eh, Pakistan, India, bere menpe zuen Algoan horiek azten dira hor, mm, nola baiteko... Lasterketa baten, edo, bueno, azten dira hor, beresiki Britaniara hor sartzen, alemandarrak ere agertzen dira, esan ere, gano, alemanian ez zeukaten ez petroli horik, baina industrialki desentegalatzen ari zirenez, horpetsa ezagun hori, ba, bueno, alemanian txoko, alemanian izela lortzen, frantxieta erzimotea aurrera txea, ez, egin dibatean, eta ere, karrera kolonialan sartu zirela, gainela, berandoago satu zinez, barek gogotxoago zeudela, kolonia berriak lortu alizateko. Eta anastena, bat deutxo banke que azten da hor, zenbait lortzen zenbait konzesio Erresuma batua ere bai baina oien motivazioa bai base nagin batean etorkiuneen petrolio ustitura izatea berezikin motivazio nagusia zen hor bakun eta e, errusian produzitzen zen Petroio horrek ez ukitzea gaitasunik Europara llegatzeko edo beste edo mundu mailan erres esportatzeko izan ere hor segon beldur handi basenia errusiak oleoduktu bat eraekiko zuen persian zehar hori e, golfo persiko arte, Eta orduan hortik bar kubidez alkoluken esportatu petróleo. Eta es orduan hor, hauek ba, Alemania, Erzumatua, Frantziako emperzaren bateres altuzen bertan. Ze joku goiten zuten, bueno, lortzen dituzten hor kontxezioak, automandan imperioko administratiboekin, administratibo sobornatuz. Sobornatuz, bueno. Es, eh, bueno. Ar, gero bai, ofisial, kiak orduan altxezino automandan imperiorekin, eta bai, bueno, bai, giten bai, bai, zuten hor, hain ba, triki maiorabil, lortzeko kontxezioak, baina gero, etengabe pintzen dituzten aitzakiak, Explodación y ahorreras en Amateco. Meta uno va a cargar y pinche en Iraken Explotación chiquilla Bain marcha Ni piñice en la izquierda Oto man del imperio Que cobran eso En el Tengabe Presionachen Petróleo industria Ahí sube ya Claro que Auguriondo La Torki Ustía Tengo que ser un tema Petróleo Tengo que ser un tema Oleducto A testa aquí Dora Tasea Llega Tachan Es caro Era eso técnico A Es que Biaras y cogaras Es que Oso sayada Papeleo A Burocracia Es que Contratista Arenaita Gaiskidago Eta, bueno, amaitzen zen concesioa, baina berri gero nortzen zuten besta 3-8 enbidez, concesio hori usatzea, eta pura tori zan zen, lehen mundu gerranen arteko mm, ba, bueno, kontestua horrek ialdor bian, hau ekseuden, baina, turituzten amaika concesioa, espezia, enpresa desberdinek, baina hor benetan ez irembartzen, ipintzen. Hor, estatekazen, bueno, nik hartuko concesioa, siurtatzeko, kompetentziako beste enpresa horrek, ez duela concesioa horretzen. Izan ere horere, irabazitarako klabe zen monopolio Eukitza kontrolatzea Bai ustiak eta baita garraio ere Orrokefellerren Exitorako formula hori zan zen Kontrolatzen zituela eta pagustiak Eta dudan bairabaziak eh, oso altoa Exit Baina momentu batean, bere enpresak, estandarroil kontrolatzen zuen mundu mailako ekoizpena petroleko ekoizpenaren ez da guise barbaridade. Bai, bai, unico negocio altua que ta gañe la controltensuen distribuzioa, controltensuen refinado ere, orduan Sekulako culako controla zuen, segurazki quero berei izango seme ba, liberal bat, izango seme bai, bai, bai, ba, eh, competencia askea, baina bueno, <risa> si, si, de personas, sector eta justo es, solidaria Se historikoki, petrolearen industria eta liberalismoa edo, bueno, eskuin politikoa ozolotuta gondiras Perdón. Alde bat egin botatzen duten diskurtsoa eta gero erenetatean ikusten denaz Eta duan hori segretatzen da, bueno, etortzen da, lehen mundu gerras Eta lehen mundu gerra, que egiten duena da, bapurat estanda geopolitiko nahiko sakona sortzen du, es? Eh? Hora alde batetik, gero hastetuko guna zertzago, eki alde urbilan Bagoitik bera aldatzen du, horko geografia politikoa es, dene, ba, Errian de berriak sortzen dira Lehen otomandaren imperioa segon lekuan Baina horrekin lotuta ere, beste aldaketa Politiko importantean gertatzen dira Beresiki, petrolea posizien zuten biha errealetan Alde batetik, Errusiaren imperioa Sovietar bat asuna biha katzen da Eta doan, klaro, ba, oso liberalea ziren guzti hauek ba, oh. Esko bururera bat dituzetan bueno, Horko bueno, Errusiako petrole hori ezin da Mundu kapitalistan sartu oraia se kula con bloqueo de Sartenidoter de dentro bueno han de codute au dessa guerra sovieter batasuna ya horiz dago hori ez ditzen hau mundu mailako mapan ez da sartzen ez ulo bat ez eh? ya ez er da da, dago erusia e da hori suloba hori suloba da hori ez dago petrolio eta turco vesteronon disor bloqueo isu aremigo dugo esingo da inora llegatu petrolio hori ezian desatera nadie baldin baduten nekasari sovietarrek eta beste gertakagiete eh? mexiko irauncha iraltzau, ez da ahin erradikala, eh, esan desagun, ez dute e, sistema ekonomikoen aldaketa bat esartzen, ez dute sozialismo esartzen Mexikon, baina, bueno, bai, ez dutena, bueno, guazen apur bat, bizitugun kolonialismo, o bezia, independentsia dutu benun Espainiatik, guazen ere, apur bat independenteak izatera, gainerako potentzia imperialistatik da Ez daudan egite dutena, e, petroliu ennacionalizatu, ez dut, bueno, petroliu emendokogu, e, sekulako haberastasun naturala, ari dira hemen atzerriko enpresak, haberasten honekin, Agian Mexiko korria kereja, Josu Barkosuke, luke se os, eres, ezetar goindu irauntza bat. Eta orduan hor, ba Mexiko ere nazionalizatu zuen es, ba enpresa keso noten bueno. Mexiko heren mapatik kanpo gokatuko du, petróleo hori ja, petróleo gorria da, ez? Petrole irauntzaia hori ez du gunea. Petróleo eh? Belza Vacarre. Gure, gure makinetan ez da sartuko. Horia, orduan hor ja, Papatean, merkatu tikateko dira Mexiko. Eta Sovietar batasuna, orduan sakatatzen da. Va, está todo contado. Europa, Europa Coproductiva, ya es el Anaicoa or azten eta azten zijoan behar hori asetzeko. Bat ere Europaren kasuan, pentsa desagun orzulela, kampo pues, petrolifero batzuk zukezanduzun bezala, pues hori, Errumanian ez, naiko bueno... Ba, justut Ungria atik ere batzak gola bai, ba, ez? Europa erdialdean eta batzak den orputzu batzu, baina, bueno, agortu egiten zirela oso askar ez zegoen orpetrolo konzentrazioa zinde bat, pues e, Alemaniako industriarako, Frantziako industriarako Errazumatuaren armaga guzti hori, ez? Mila barku hoiek bere imperioa seguru no? mantentzen. <laughs> eta doan gañak casualidades se da, bueno, ba, le mundu guerra baitzen denean, milioi bat soldadu daudela, eh, milioi bat soldadu britaniar. Ki aldorvillan lo no toman dar imperio tico, como te acuerdas bueno. Agian ez 두고 zeltara etzera bueltatu, es. Igual hemen... en causa queita, ites... es mena eskatasuna aldugu datu emendik, va ba, Egipto, Palestina. Igual Irak ere, joe, aizue. Ondo dago, emango heraldiego erdi independencia formal bat, baina, joe, ez claro. ditugu bakarrik utxi, ez? Mundu ahi honetan, zean eutxiko ditugu bakarrik. Herrialde, abe, kainera, haukaten <risa> petroleo kantitate guzti horrekin ez. Karo, hor gertatuzan, lehen nende un mundu gerraren ostean, bazken fiñan, bueno, mende baldeko herrialdei beti interesatuzan zaiela, ez? Eh, ekialde urbillori edo asiako... Eh, Mende balde hori... Eh, ba, bueno, kontrolatzea. Ba, interes arqueológico eska. agetik. Jore, arque, hor e, sortuzien lehen iriak. Hombre, so importante hori esagutzea. Edo behitu, es, gurutza detan, es, pues, juntzera, jore, es que, bueno, eme, jesús jaiosan eta orduan karo, horregatik pues, berreskuratu behar dugu. Eta gero, bueno, horretaz aparte bebai, mercatal ibilbide batzuk oso interes garriak bebai, pues sortik pasatzen ziren es? Ba, ino, aribe ze hau... Mm... La ruta de la seda deritzen hori, edo? Horria, horria. Historikoki ya naiko Bai, orduan, bueno, gurutza dakizan daitez, que, bueno, pues aurre, aurre, aurre karibatez, mende mendebaldearen interes horrena, ez, ba, gehiago lotuta mercataritzari, baina, bueno, hor, zer gertatzen da, ba, historikoki, bi herrialde oso potente gontzirela, basonalde hori kontrolatzen, lehenengo, ba, e, Egiptoko mamelukoak, eta gero, otomandari imperioa, ez are potenteagoa, bueno, jendeak, Ba, pentsatzeko hor momentu batean otomandarrak egoen ziren biena hartzeko sorian, ez? Ba, beraz, imperioso potentea baina bueno, ya 19. mendean, bueno, ya Gainveran zegoen, Gainveran zegoen, ez? Gertatzen da, ba bueno, incluso eh 1798an eh ba, bueno, Napoleonekin baditzen du Egipto, ez? Mm. Eta hor, bueno, ematen dira ba prozesu batzuk seinen bitartez, ba Otomandar imperioa gainberan oso potente batean sartzen da, es? E, mila sotzeion da hogeita eg emberetzean, pues, Egipto matxinatzen da eta independizatu egiten da, es? Eta gero, horretas aparte, gertatzen da gauza bat oso garrantzitua. Eta da, Suezeko kanala ireki egiten dela mila sotzeion da heriur Orduan karo, hor, bapatean bilakatzen da Suezeko kanala Eh, son al de searo estratégico a Britáñar imperio erentzako, ¿vai? Eta orduan ya, or dauka y su garrisco de son al de orretan Claro, así que era batean, pues bueno or, bueno, Egipto erdico no le bueno, dakate protectorato, es da vai, verdiña Egipto mantente no hubiera independencia, vaya bueno da es da verdiña, eraba aquí Potolo en Londres, en Artendira, vaya bueno or daukates, orduan, bueno or 19 mendean ba hasi ziren ja me me potentziak esku hartzen hoietan, horrek era zuela pues gero, bueno, agerpen bat, gerpenbates, Arabiarren ba kontzientzia nazional bat sortzea, eh? Eta zer gertatzen da? Pues, lehenengo mundu gerran, karo, Otomandar imperioak bat egiten du Alemaniarekin, potentzia zentralekin batu egiten da, ze azken finean ikusten du ba e, Frantzesek, Errusiarrek eta Erresuma batuak izugarrizko interesak daukatela bere lurretan, ez? Agian Alemaniarek bebai, baina bueno Urru nago daude, ez? Nago daude, ez, ez daude impotente, orduan ba bueno hobeto hauekin jungo gara, ez? Eta, karo, zer gertatzen da hor? Ba, e, azken finean, bueno eh... Eh, aliatuak, es, lehenengo mundu gero, pues, frantzia eta erresuma eh, batua, batez ere erresuma batua Azten dira gauzakagintzen, es, jendeari, gerran laguntzeko Eta, karo, zer dibiltzen dira, ba, bueno, Grecia rei esaten diete, mango dietela, otomandari imperioaren... Hortena antziñako, eh, sorre... No antziñako, eh, bifantziaren sobre... imperioa, eh, berreskuratuko duzu, eh, Konstantinopla, Esmirnako <gülüyor> eskugaldeaz dakize, tal, zuentzako izango da. Italia, reier, eh, Italia zine, rei ere, eh, zine, horre uarte vale. batzuk, eh. Italia rei, pues uarte batzuk, eta gero Ataliako, e, ataliako e, eskualdea bebai zuentzako izango da... Ez, eh, Arabia rehi bebai be di, esaten diete, jo, bai machina tu, ez, azken fiñan, pues otomandarrak daude zuen. Oso gaiztoa dira zuen, dominatzen ba, ari o. dira, bakar nahi duzte zuen errekur txoa, kartu. Hori da, ez dakizzen bat mende hor zuen jazartzen. Ah, Esprimitzen. Da, ez, karo, machina tu zaitez, ez, eta gertatzen da, ba, bueno, laurens de Arabia famatua, ez, ba, machina da, Arabiar machina da, ez, gertatzen da, eta hor, eh, lamekako jerifea edo, pues hor, altxatzen ditu hor, arabia. Hora, En... <risa> Leengo adibidetakoa. <risa> I Sunday de. Ora, Cherryko potentzia, zureta. Venga, guasen alchache, era. Bai, bai, duzu beste potentziaen esku egoten. gainera esaten diete, mango dietela, pues Arabiarpenicho laoso a eh Irakeko Zatiak, Siria, zakiz bai, denetarik zuentzako dena, zakiz eder, es. Eta incluso gertatzen da ematen eh, bai agintzen saiela lurra judotarrei bai, es hor gertatzen da. aktore bat orain claro, mundu industria. Es sergatiques. Es hor, eh bueno, el 19 garren mendearen bukaeratik, es ba hor, bueno, hasi ziren Palestinako eskualdean, ba bueno, judotarrak esartzen, ba eh batez ere Eki aldeko europatik jas, jasartzen zitu, esba pogromoak eta olako gauza gertatzen ziren, esba, bueno, batzuk pues, resuma batura juten ziren, beste batzuk pues, juntzen ziren ez, azken finan. baino hor, bueno, sortzen da sionismoa, esemango lukeela, ba... Eh, zai oso baterako, eskai oso es. baterako, eta, bueno, ez da gure... Bueno, no sigo planteatzen dena da, judutarre behar dutela estatu propio bat, eskai? Bai, ose, bueno, ahora eskenen, sionismoa da, banola baita esatearen, bueno... Mm, kontu bueno, judai, judaismo laiko bat ze azkenean proposatzen dutena da juduak direla arraza bat ez? eta azken finean basun naiz eta erligioz aldatu judu izaten jarraitzen duzu eta komenigarriena izango izatekela judu terrei ba, bueno, nazio bat ematea ez? estatu nazio bat eta e, non eta pues, au aldin bada Palestinan. Eta zenzu horretan gertatzen da Balfour adierazpena ez.dala Britiniar ba, e, gobernuko ba, kamppo ministroak ez e, Arthur Ja Balfourrek idazten dion gutun bat gutun ofizial bat e, Lionel War Rollschild, Baroiari ez rolltxiak diola los Roth familia oso a beraz batezmi bat oso kap munduarekin lotuta Hori da izugarrizko aberraztasunaak eta hae azki gainera ba, bueno, judutarrak ziren eta eh, ba, britain handiko bueno, judutar komunitatearen buruak ziren eta gutun horretan zer esaten du eh Balfour yaunak ba begiones ikusten duela, ez? Eh Britania eh, gobernuak ba hor ezartzea ba judutarrak, ez? Ontzero, no, gara horetan Britaniara ke sutela hori. Eso es. Como es, es, es. parte de sera. <laughs> bueno, Que oso guai ega ungo sala, eh? Zor juduta rakegotea. Eta ora, esken que finan... Joan daitezela de mendicampo, esgan ya mesuda... Bueno, joan saitezte Inglaterra, tig, or... mendic... bueno, te... no no, eh? Bai, hor... Aldegu inemendik... Hor baze gondolabaito... Eta gionorra. Bai, antisemitismo patricio moduko bat, eh? Esa, so, bueno, esken que finan... Vale, kuk baer... maitezaituztego bai a mendicampo. Obeto. Nentezte mendicampo. Obeto, bai, bai. Esken que finan, hor, pentsatu behar dugu, Britannia rek, karo, Hor, zegoen, masterminds ez, eh, zergatik zeuden hor sostengatzen ko, erkidego judutarra. Basken finan, frantxezek komunitate jat, eh, katolikoa zeukaten, ez? Eta lortu zuten, ba, Otomandar imperioaren barruan, ba, frantxia izateak komunitate katolikoaren erreferentea, ez? Ba, hortik mm -hmm. behar, er, oraindikan ere eh, palestinan, ba daude palestino-katolikoak. Mm -hmm. Eta, Bestalde, kristau ortodoxoen patroian hola baita zatea darren, zan Errusiar imperioa. Hor duan, zein... Claro, eh, anglikano gutxi, zegoen. Hor, eh, claro. anglikano zogutxi <risa> ez, hor duan... Ezer esan zuten, eh, Britanya, rak. Pentsatu zen, hmm, guagian sostenga gaitezke judutarrekin, ez? Uh -huh. Eta horregatik esan zuten, ba, bueno, azken finean, hor eh, bueno, komeni zaigu, ez? Gainera... Eh, superondo dator ba sortzea hor noragaiteko ba... banaketa bat edo es jendean artea. Bai, bat, dominatzeko... Edo sortzea eh ba gaur egundeitzen has buffer state moduko bat, es zergatik ba, bai suezeko kanala egoteko babestuagoa, es gu kontrolatzeko eremu handiago bat, es eta orduan ba bueno, eh or adiraspenor reinbitartes, balfurreko adiraspenor reinbitartes, ba bueno, esasu te bueno, pues, Azken finean, ba, ondoet Oegongozaan, ez, es? e, judutar estatua bat ezartzea Eta horrela gainera agian ba, Erakarriko ditugu es, e, ba, Estatu batuetako judutarrak Edo e, Alemanian Eta Austrian dauden judutarrak Bebai, ez, pozikusik ditu, jo, hauek Ze guaiak diren, ez? Se jatorra diren Britaniar Karo, <risa> errealitatea zen izan zen? Bueno, eh... <risa> Ba, Palestina, Irak, eta... Bai, e, 6 e, piko eta akordioa aseinatu zuten frantzesek eta eta e, e, e, zera Britainarrek eta san zuten, bueno, esto pa mi y esto pa ti. Oh. Es? Libano eta Siria, Siria frantzia, dintzat. Eta beste guztia erresuma batu erentzat, pues or, Irak, Kuwait, Jordania, Palestina, Yemeneko zati bat, esakize, bueno, e, zera, e, pertsi argolkoko herrialde horietan or, bebaiz harrizituzten protektoratuak, es, Barenienek catarrean eh Emir o sea, omanen, bueno, pues a ver, Britania Rake Games bueno, esto todo pa aquí pa dentro, gurekin eta eta bueno, dena den, egia da eh, bai eh, Palestina, bueno, formatua izan zen nazioarteko mandatu bat, ¿es? Esen izan Bai, gaur esoten, bueno, gaur egun guk connections hasusenena Igual ez da oso polita. ere jendea que ez duan hartuko, ze hor, bono, bat matxina, eta claro. eta jendearen aurrduan zer eren berri zen, en... nazio en liga, erakundea, ez? Haurat, nazio bat uren erakundea ena horrekari ezakon itzotekena hori dabilik justifikatzeko euren okupazia. Zaten zaten, bueno, hauek eman digutez, gukudeatzeko, zeberain dikanezin zarete zuen kabuzkudeatu ez, jo, baitu, er, alabiar matxina da segaizkibukatu den, zuen artean hiltzen, ez dakizero, ma, aguz hartuko gara hemen. Claro, hemen juduta eta pareztiunatzen segoteko gatazkari, pues, lezeko, no gara hemen. Hori da, eta aguz gara, eta, bueno, egia da, egia da, e, Britainarrek, banola bai, bueno... Hmm, ez dutela ostoporik jarri ez, ba, judutaren esarpenerako hor palestinako lurraldean. Eta judutarrentzako hor gerarteko garaian hain izan zen garrantzitzuak balfurreko eh, deklarazioa, lehenengo mila bederatzean eh, da emeretzean, ba, hor sortu zuten lehenengo kolonieetako bati, je, jarri ziotela balfurria izena. <imitzen> balfurria izena, eta Balfour... eeeem... Eh, Zera, Balfur eh, declarazioa ba, egorri zen eguna, eh, ba izan zela bera jentzako jai eguna jai eh, millaz epedrazion eh, da ba, amazortzi eta berrogeita bos bitartean. Eta, bueno, horretas or, aparte, zein izan zen palestinar mandatuko lehenengo gobernadorea? Ba, Aranon eta Herbert Lewis Samuel, sionista famatua. Hor duan, bueno. Arri eh, imperio zer sustatu nahi zuen. Eso eh? nahi patu behar du, 1907 da egon zen altzamendu handi bat Egipton. Irak ekin independentsia aldarrik atusura 1907 da Sirian ere altxatu ziren. Eh, Britanian errek utxiziotenan frantzi erre joatea, baina bueno, gusti hori zapaldu, egin zuten Palestina bertan ere, mobilizazio handiak egon ziren. Torro gustiosas apaldu hein sutela bueno fina, eta isenean bai, bai. bueno, or, ordenaren izenean. orra asken finian ulertu behar dugu ba e, gertatu izan zena izan zela ba bueno hainbeste promesa hainbeste agindu mundu guztiari, eta mundu guztia pues nolabait hakebetuta sentituzela sentituzela ba traicionatuta Frantziagatik eta Britaniarrengatik es beresikia arabiarrak Eta ba bueno, hor, eh engaña tu ese es jerife au la Mecacaoa, pues bueno, emanzieten eh, er, Jordaniako erreñoa eta Irakeko erreñoa, es, bere ondorengoei, ze, izan ere lameka Mecaca galduzuen. Eh? ze hor, eh, basegoen beste sultanato bat, gaur egun, ba, izango zana, Arabia Saudi, ez, ba, irentzizuen eh, lamekako jaiaz, ez, eskualde guzti hori, ez? Ba, hori, Arabia Saudi, sortzen da, mila betzirenda, hogei tamarrean, hogei ba, no? ja, garrana markadan, hor da, bueno, gerra daude hor faksio ezberdinen artean, eta Britaniarek, ba, bestutakoak, lortzen du, eh, Saudi Arabia guztiako kontrolatzea, eta gainera, herri aldeari, bere izena, ipintzen du, bere familiaren, Isena. Bueno, es que en finian, más que en finian, eh, en Dumaia no rive tetzeman Errialde Bakarra, es familia de Tenisena. Eukitxa. Hor, eh, aipatu berdenare da banaketa honekin batera petroleo ere banatu egin zutela. No la es. Etor gustia que si la posibilito. Hoy va casi curioso a Torendi que está dubatua ken anticolonialismo, kutxori mantente semano ski anticolonialismo a ser bermacheco, eure kere pastel hortan sartzea izan el subcondensando su moduan, Francho da resumaba batuen artean bardu zuten pastela. La duda colla está tua toda que rota potente importante va ah, ser. Irake Kopetrolia banatu zuten frantzia eta rasumatuaren artean eta uneko txiki bat eman zuten ere Irake ko bueno Irake gendeari edor ere bueno suka patu sumodan Emirbati pinzu tenor Va, euren morroiais a teko. Va, euren. Ta, uno, euren yere matasiten eureko chiquibates. gaizki kusita dago, es ya colonialismo. En uh. beretigarren mendeko colonialismo haya, ba, ori, jo, piscat y chusi, es. Y pigo, emir, Oso moderno de la gallera. Orida, jarriko dugu, pues, oye, berayen, berayen bat, es, beretako bat, es, jarriko dugu. Este duugo, real de bateko batar, eh, bueno. Bueno. Mira, mira, <laughs> mira, <laughs> agua, en beretigarren aipinche, Diego. Den arabia, rakira. Musulmana, ara, ereta, bueno. Va, ya, venga. Baña, Ez zuterako pastelaren parterijato Ota oduan hasi ziren finantzia ziren Irakeko mugimendu independentista Eta oduan bueno, hasi ziren buskar ziren nahiko indar hartzen jo, Eta momentu batean ya oduan errazuma batuko Egin zuten, bueno, oazen negozio etxera estatua batu herrekin Oduan, irakeko partea Irakeko partea eman ziren estatua batu Eta, bueno, ya finantzia zion mostuzuen estatua batuak Eta bairak berriro pasifikatu Zer ondo Man, Ya, ya orazten da, hori zanzen, estatua ziren estatua batuak sartzen ekialde alde urbillera, ez Hora ipatze harren ere 1918-1980 Ogetamasei Ogetamasei ganegozen palestina Altzamendu naiko importante bat Oleoduktoa moztu zuten Zaitu ziren, ba, bueno Britanian imperioa presionatzen independentzia lortzeko Eta horri aurregiteko Erresuma batuak bereku da ostea erabiltzeaz gain Erabiltzea judutarrak Eta ostean milizia hoi izango ziren Ba, bueno, 1918-1980 Sortziko Gerran, edo, bueno Nagban. Nagban rol importante que ikusuten. Aquí Israel ecoarmada hori osatuko zuten jende asko ja milizia horren parte ziren. Ez hori ikusten du bueno, ieza sorrera sorrera batean sustatuta dagoela Britaniaren interesagatik Palestina kontrolatzeko. Ez hori bueno, Arabia arau independentzia nahi dute, ba, hori ekiditzeko goazen beste faxi bat ekartsera ona gunealde egin desana, es. Eske que Britania, Britania Rekor ibitenen Será nace tan, es ¿eh? senbat, senbat gataskata, senbat guerra, es ¿eh? colonialismo renondorio Colonialismo Vaya que no veo en películas tan meti, besteikuspegi bat, ikusten dugu, es. ¿eh? Sei nonak diren eta segaizto pero... pirata, que do segaiztoak. Maria, no, es beraien beraien azan colonialismo jatorra, <risa> es harkorrazan fue francés eno igual edo. En Vale, a segarte a chenda, bueno, migar el mundo es oer bueno, eskeidor Bilbao gain mundo osoan guerra dago, es. ¿eh? Eta gero dator, posgerra, ez? Eta da posgerra horretan, edo? Zer planteatzen da? Ba, petrolea jaur bereziki hartzen du inoz baina indar handiagoa, ez? Ordura arte Europan oraindik indik eh? nagusi ziren menau jeni katza garraionako berarako ere ba trenbideak Ai, e, barku geienak ere ikats mugitzen sina orain oh, lenego mundu gerran ez Ge, gerraozteko ba eta guti hoiek oraindik kan geienak ikatsarekin juten ziren naiz eta orain, naiz eta bueno batzuk ja ba zeuden ba motorrekin eta hola baina geienak oraindik kan ikatsarekin mugitzen ziren baina claro ikatsak zeukan arazo bat bueno arazo bat bat zuentsako bat zuentsako avanti ja bat bas zen, ikatzaren inguruan langile mugimendu oso potola sortu zela. Ikatzmegatek sekulako langileen kontzentrazioak ematen ziren, eta banor, langile borroka izugarrian handia zen. E, alderdi komunistek mm, mealtxaritza ere muetan sekulako indarra zeukaten, ba, bueno, ementze bertan ere, bizkaiko mealtxal ere muetan sortu zen Espainako alderdi komunista dibidez ez? Frantzian alderdu komunistaren Gune nagusiak hor zeuden, errezuma bertan ere, ba, bueno, bakarren komunistak, ge gehien badlaboristak, baina bueno, horko langile mugimenduak indaran dia zeukan bertan. Eta gainera lekueiek nahiko horrezak ziren blokeatzeko. Zukegintzen duen, sekulako greba horokor bat, eh, mehatxa zonalde baten, eta elortzen zenuen duen, blokeatzen zen duen trenbidea, eta erregaldea benetan, energia barik gelditzen zen. Ez hor doan, langi batzuk ezen tresena oso potente bat, persioa esartzeko gobernuai. Eta horrek ekarri zuen egin baten bate, mauri alderdi socialdemokrata o komuniste engorakada, eta, bueno, bigarren mundu gerrako posgerran, indaran handia zeukan, langile mugimenduak, eta basirudien hor, bueno, estatua toko zokezketuta zegoen, ia, Europako partea esotesen, sovietan batasunekin lerratuko, esta, ia, esotesen, Europa osoa, sozialismo lan joango, es? Horren aurrean se lesa gezuten, marzal plana, Zailoren batean, banko mundial, munduko bankoaren inguruan itxekiten geroen Haipatu geroen apuran lotura Marsal Plana eta komunista gobernutik kanpo kokatzearen artean es? Adiz, Francia nor, alderdi komunista gobernu egon zen, nengo bihurtetan bueno, Liberaziotik berrakotaz aspirarte eta hor momentu batean Jastatutuak esarizuen baldintzen, bueno, nahi baldintzuan Marsal Planeiko dira jaso Alderdi hau, gobernutik kanpo joan behar da, es Eta Italia, bueno, segon gobernua, mai antxeko, antxeko prozesu batzuk eertatu ziren, es Baina, horretas gain, osa suseneko presiores gain, marsal plana de Barruan, esartzen zen hasen petroleoa. E da petroleoen da plan de moduan, petroleo izan hasberse la Europaco, energia iturri nagusia, helburu helburu bikoitz, bikoitzarekin. Alde batetik, estatu batuakek petrolearen kontrolaiko ondizi kotrako, petroleen industriaena orduan horrek, ba ere euren enpresei onurak erakosizki baina baita ere Langie mugimendua haultzeko elburuarekin. Langie mugimenduak, Europako gobernutazaukan influentzia apuriori, ba, desegiteko. Eta, claro, petrole horren gorakadarekin batera, zer da? Ba, behar duzula, petrolea poluzitzeko leku gehiago, ez da. Eta hor berrirore, agertzen da, ekialde urbile. Hor, zer gora daukagu bigarren mundu gerren ostean Vaya, ba, herrialdek, holait no benetako independentzia lortzotela, bueno, benetakoa. O sea, ya, eh nació en Liga hori de Segunda, ya descolonización, movimiento de mundo osora edatzen ari dira, eta baina ba gobernu haino oficial que títere hoyen rolaba. Ba, baina sostegit. Ya es dira hain títerazoa que es eh, ya es dagor resuma batuko eh, bandera hor zean, baina bueno, hor banbalin artean, ez, Ba, eta hor kasunaiko argia da e, Persien gertetzen dara, bueno, gara jortakoia ja, iran zen, hor bigarren mundu gerran sovietar bat eta erresun batuak inbaditu egiten dute iran, eta hor, bueno, Britaniarrak bertan gelditzen dira kokatuta. Gainero momentu batean, hori e, mundu mailan gerra, hotsa kontestua kokatzen da, eta duan ezkialde hor Biurzena, berriroere leku estrategikoa Sentzuart Ogegarren bende asierako Belduror, y es ya, errusia Erraiko ten oleoducto bat Euren petróleo esportatzeko Bueno, ba, berriroere, mamuori agertzen da Olaingoan gañera, errusia e El comunista había que tuta, es orduan, are esto hago, ah Bencha char, lengua, zarraba, bueno, jatorrasen Vale, mutaco es que alguna... bat Yo nacien, jaietan, berarekin Tabaginikin hor, el burguan negocio es, mea, laen, pff, Comunista ziquiño, si oiekin oh, gañera, oh, es Por letargo, arenas catas Ah, una... oh. Eta, orduan, ba, bueno, kontestu berri horretan, ekialde urbilak rol are importanteagoa. Lortzen du, baina, ja, karen, hor ere, aldaketan abarmena hartzen da, erresun eta estatu arteko lotura horretan. Ez? Orduan arte, bueno, Britania ziren nagusi, ekialde hurbilan baina, ja, bigarren mundu gerra den ostean, horoko eran imperio Britania ra, mapur bat. Eh, gain beran, ez? Gain beran, abarmenen, sartzen da, eta berrik, estatu bihurtzen dira, ba, bueno, munduko superpotentzietako... Bat. Bai, orokorrean esaten da askotan, ez? Ba, lehenengo mundu gerra izan zela, ba, lehenengo tiro bat hankan, ez, eta ja bigarren mundu gerra izan zela, ba, nolabait Europaren eh suizidioa, nolabait ba, hor ja galdu zutela era bat eh, mundu mailan sekaten hegemonia hori ez, imperio Europarrak eta ja pasatu izan ba Ameriketara. Bai, orduan dena denon hasiera batean Britanere bai manduen zutela, gehien bat Irannen, influentzia handia, Iraken ere bai, Eta hor, ulertu behar da, bigarren mundu garrara ostean sistema ea, ekonomiko mundialan aldaketa handibat ez Sortzen dira, los 30 gloriosos de itze dena do, askunde ekonomiko garai handibat, eta hor ere, orden que inesia noarekin nozorotuta dago hori. Sortzen dira, or, nasibarteko organismo batzuk, ba, eh, mund, Fondo Monetario Internacionala, eh, nasibarteko diru funtza, sortzen da, nasibarteko bankua ere, banko mundiala, eta hor ere, basegoen proiektu, sortzeko mundu maiako petroleoaren kontxeio moduko bat, hori, bueno, nahi zutera batu eta estatua tuko ekerabili eure kontrolatzeko ekialde urbileko petroleoa. Baina, kontua da hor e, petroleo enprese, que zutera osartu nahi izan, zebeldur ziren, nia ja, gobernuak euren kontrolatuko zituzten. Ordo, Ai... Ori, bueno, kolonialismo versus capitalismo, es? Eta eskeran, bueno, petroleo enpreseak ateraz iren, ida basten. Zuten, bueno, eure que zutera gobernu nia kontrolatzeko orsegoi petrolia tauren euren ebren artean manejatuko zutela. Bai, hor azken finon ba ez? Eh? Testu ingurua, zukean dan duzun bezala, pues 20 tama lurte loriazioetan dala. Ba, justo bigarren mundu gerrarren ozteko, pues, boom, ekonomiko, izugarri bat gertatzen dela. Es. Ba, hainbat mirari ekonomiko gertatzen dira, ba, Belgikan, Alemanian, Japonian, Austrian, incluso España mirari ekonomiko hori, ez? Deitu izan zen apadik. No, eh, ba, desarrollismo, tiktatura. Desarrollismo, ez? Diktadura garaian, ez? Ba, hortik dator. Ez azken finean, orba patean, askunde ekonomiko, izugarri bat gertatzen da, ba, bai, ulortu berdu gulako, kontinentea eh, bueno, eh, zeharos untsitutasego zeh dela, gerrarren ostean, Eta hor, bueno, gertatzen da adibidez, ba Alemaniar industria berreraiki egiten dela, praktikamente zeroti, que makineria berriarekin, eh dena puntakoa da, ta ordan, karo, ba, batean e, lortzen du baskunde ba, ekonomiko izugarria. Etorrisotut dago, claro, energia iturri Badiru dira maigabe batekin anik atabola, ez? ikusi dugun bezala, hor, lehenengo mundu gerraren ostean petroleoa zeinen eskuetan gelditzen da, ba, mende baldeko herrialdeen eskuetan gelditzen da. Orduan hor, ba, bueno, lortzen da, petroleo fluxu merke bat, ez? Ba, e, mende baldeko herrialdeetara jotea ez, eta hori esker, hori esker, ba, gero ba, zuk esan duzun bezala, ba, estatua, e, kapitala, eta nola baita, eta lanaren, no baiteko aliantza baten bitartez, es, ba eh sustatzen zuen modelo horri esker, ba bueno, ba ke soziala, ongizateztatua garatzen da, e, garapen tekniko izugarria gertatzen dira, es, eh pues hori. Ugaria eta merkea, es, eta azken fiñan, ba, zure energia iturria, merkea baldin bada, horrek egiten du, ba, beste guztia oso competitiboa izatea eta oso ando jutea. Gainera horere, azten da, petrolioa beste sektore batzutara zabalto, ez bakerreke energiara, hor, pa, plástico enzorrelere matenda, industria petroquimikoa, industria petroquimikoa guztia, oso horretutan ekasaritzan ematen den irautzarekin ere, ya sortzen dira, hor, ba, nitrato eta fosfato, eh, bueno, sintetikoak, hor, hor, Badiru dikaro, energia nahikoarekin ez, petroleo nahikoarekin, edo zein muga biofiziko gainitu daitekela. Hortaten nahikoarekin zeuden muga batzuk ez jo, ba, guanua behar dugu, benetan gure nekazan al-produzioan ditzeko, edo espazio, nekazan al-espazio handiagoa behar dugu, produzioan ditzeko, edo jo ez daukagun nahikoa e, egurrik fabrikatzeko estetik, lasai, orain, petroleoan bidez, edo mm, e, ongarri kimikoan bidez, lortuko dugu guzti hori ordezkatzea. Hori da, hori. O la vadiluria esconde infinito a billega Industria, bu industria barkatu, irautza berdea, ¿es? Eh deitua izan zen azken finean ba hori. Eh zuk esaten duzuena, ba nolabait kasaleko hispena izugarri handitu egin zan, baina izugarri handitu egin zan, eta batatean europari gordatu zitzaian, adibidez basala ba hori. Eh bueno, autornitua ezala elikagai ez, Eh, Bara, noski, betiare, petrolearen flusukero eta handiago batekin. Hori da. Horzor gertatzen da, ba, petroleo ugari eta merke horriezker, ba, inoizko kontsumo altuagoa eman zen ez, bende baldeko herrialdeetan. Pues, e, Ameriketako re, e, estatu batuetan, ba, mila bederatzirenda berrogeita bosta, irrogeita lau bitartean, bikoiztu egin zanez, kontsumoa. E, munduko biztanleria den, zeia izanik, ba, mundu maiako kontsumoaren, erena metatzen zuen ez? ezen e... zeirena eta erena kontzumitzen zuen? Hori da, buiztanleriaren zeirena eta munduko energiaren erena kontsumitzen zuen eta eraberean, esan beharra dago ekoizpen industrialaren euneko geita bosta, zela, bai? Orduan, hor ikusten dugu, ba, nola bait, ba, izan zela, urrezko aro bat, mendebaldeko herrialdeentzako ez? petroleoaren prezioa dolarretan finkatzen zen, e, dena, pues, hori, izirudien, ba, guen, nahi kondo zijoala, bazken finean, petrolea saltzen zituzten ziutu, herrialdeak aldeak, bazirelako pizkan berea, jentxotxongiloak, ez? Hor, hori, hori norra egin behar dugu, santo, ez? Zer gertatzen da hor? Hor, e, mila bederatzen eta iruro geian, gertatzen da gauza bat, eta da, ba, OPEP, sortzen dela. Ope, bai? E, direla ba petroleo ekoizle andienak, es? Hor zeintzuk dira gaur egun 12 herrialde dira, baina garai horretan ba sortu zuten Saudi Arabiak, bai? Iran, Irak, Kuwait eta Venezuela. Ze Venezuela gogoratu be bai badituela, ba petroleo reserba oso potenteak. E, karo, Hor ja 60 hamarkadako bukaeran, hasi, eran 70reko hamarkadaren hasieran azten dira Bueno, azten dira como batxeak nabaritzen, ez? Azkundea jarraitzen du, baino estankatu egiten da Hor, e, ba, Nixon adibidez zaiatzen e, da Banolaba, Itori, Piskat, rebertitzen Berton Butzeko akordioak hautsiz, ez? Eta e, urre patroia hautsiz, ez? E, baino bueno, gutxinaka gutxinaka gertatzen dela da Mila baderatzen da irurogeita marrekoa markadan petrolearen prezioa gutxinaka igotzen asten dela bai? karo, zer da gertatzen dena hor energiaren prezioa igotzen baldin bada beste guztiaren prezioa igotzen dela bebai, ez? eta hor duan, asten da, ba, prozesu inflazinario bat e, ekonomia bat moteldu egiten da eta areokerra zer gertatzen da, mila bederatzeren dairurogei tamairuan jonkipurreko gerra gertatzen dela, bai, hor, bueno Eugutzi ditugu e, ahastuak, ez, e, judutarrak, baina, bueno, e, Israelgo ez, e, bueno, entitate sionista sortzen dute hor, eta, bueno, bereien, e, zera, hausokideekin hainbal gerra dituzte, eta, ho izango da, hoietako bat. E, ba da, lurrak okupatzen, eta momentu batean, hilu eta mairuan, ba, mm -hmm. Egipto eta Siria bereziki zaiatzen dira. Eurei okupatutako lurrak berreskuratzen, es? Zinaiko altoak, es, kolameko altoak, eta Esta zinaiko, zinaiko penintzula, hori da. Orida. Karo, zer gertatzen da, ba, OPPko herrialdeak esaten dute, bueno, hau sostengatuko dugu, es? Azken feinan, ba, fijatuko sineten esor gehienak herrialdeara biharrak dira, eta esan zuten, bueno, egingo dugu e, petrolemen bargo bat, es? Petrolemen bargo bat, e, Israel sostengatzen duten herrialdei eta horrek zer eragitzen, ba finean eh e, petrola enpresaren isugarrizko goraka bat, e, e, ekonomia ba, bueno, no labait, e, e, ba, gelditu egin zan herrialde batzuetan eta o, e, gainera aprobetsatu egin zuten hau tendentzia berri bat markatzeko. izan ere pentsatu behar dugu, claro, ordura arte, bueno, nik Petroleren prezioa, igotzen baldin badut, ez, ekoizle bezala, niri gertatzen da, azken finean, ba bueno, bebait dependentzia bat daukala petroleo ekoizpen horrekiko, herrialde bezala. Eta orduan... Oia, gutxituko direla eta orduan ordua. gutxiago era basiko dut. Eh? Eta gutxiago era basiko dut. Ondoko ari erosiko diotelako, eta... Hori da. Baina, hemen, denoko atera, pum, embargo bat, esartzen baldin badugu tendentzia aldaketa bat eragin dezakegu. Orain bat batean prezioa guk finkatu dezakegu zerotik asten garelako, nola baitez Eta hori baliatuz, ba, petroleoaren prezioa igo egin zuten. Manik urtua bat zukei nahi dut datzera. Gorka, izan ezuk ez, aipatzen zenuen zelan, bueno, Europa eta ez detutako zopizibitzin ziren, Berrota Garrañamarca ni Nuega Garrañamarca Nesva, ba, Bigar mundu gara entrau maiostean, ora ba, bueno, petróleo a El Chanalis en las Origabe. Oh claro, ni ideas con economía. Ni ideas en Ikuspegi etnocéntrica. Claro, vaia ser analisi en gata de mitad de Nekialde Urbilla. Sí, claro, Europa vaimarsal plan a llega tusen, venga, va a Europa garachera. Va a quedarde Urbilla costa todo que izan suene segoela, inolako Dirurik, Horra sena llegatzen Dirurik hori berrera ikitzeko. Mala suerte. Eta orain Marcos Utenas era, bueno, ba, petróleo, Jarraitu eh, saltzen. Ora segatatzen da. Ba, bueno, Eki alde urbileko berri aldetan ere Azizien langile mugimendu bat garatzen e, Alderdi komunistak azizien indarra hartzen Bereziki Irak eta Iranen hainbat gere bagon ziren, non eskatzeko Haizue, oazen e, e, Lanbandintzako betzera, bereziki petrolearen Produkzio ninguran, nolaiteko industria bat sortu zen Langile mugimenduarekin Langile mugimendaren mundun baiakoa zen, horko iraketa iraneko bizanleg ikusten zuten, bueno, aizu epez terri aletan obeto bizitira hiende antolatzen dirako zabetik edo enbizibar gara hain gure petroleek inerikatzen ari hori. Eta baina iranen, egon zen, bueno, lehenengo zaiakera bat, petroleoa nasionalizatzeko. Hor gobernu nasionalizta bat eldu zen boterera berro gota maikan. eta, bueno, gobernu hori bai komunistei aurre egin ziren, baina momentu batean, bueno, baiagoa zen, E, nasionizatzea bai. petrolioa. Ba, bueno, asken finean, ikuspegi desarrollista batetik bebai, yes? ba, bueno, guguazen gure gauza garatzera, gure ekonomia indartzera, eta bueno, e, resulta petrolioa daukagula. Ba. Zergatik ez dugu ba, aprovechatuko hori bebai. Eh? Bai, e, zailatuz, ba, kopiatzen apur bat, estatua dutu engarapen eredua dua, japonian hasien bueno, asian gaude, sortu duguna industria eta gero jasartzen gara merkatu mundialen, yes? ez ba, bueno hau eh, nazionalizatu bezain bat Laster, Britaniarrek zeregin zuten blokeo bat sarri iraneko petrolean. Ordoan egin zuten Irakeko produksioa ordura arte nahiko produksioa txikia zeukaten, ze karo Iraken lena inpatutu dugu moduan Frantsesak ere bat zeuden hor, jokuan. Ordoan karo, Britaniarreko handitzen zuten produksioa frantsesek diru gehiagorotxe zuten. Oda, nordura arte, zuten gehi bat iraneko produkzioan ditu Egu ere ah. euseko telako, emneko, emneko, emneko kontrola. Zaten zuten, frantxe <laughs> Bueno, gure atio, aliatu gizan dira eta estak baina, a dirua diruada jokuan Diru, dagoenean, guretzak, orduan, irak zeukaten hor. Ba, bueno, jau gai garen oso produkzio txikiarekin, izan no arren, katira, eh. gara horretan munduko reservan bienak zituena. Baina, bueno producción haiko bajua segoen, Irakeko gobernoa presionatu arrengeiago lor txocos, ah, es que ez da posible, bak, iso. Ba, ba técniko ki oso zaila da. Ba, ba, batean, iranek nazi baizatu suena, eta iran blokeatu baizatu zuenan, ba, batean iraken, bueno, mirari técniko batzuk ez da tu ziren, eta hor, posibilizasen putzu berriak irek itzea, es? Bilbo kometroko frekuentzean ditzea besada. <laughs> es técniko ki ez da posible, ah. ba, ba, batean, ba, es va, ba, bueno, en menere, gauza, a vera. O, segretatzen zen, claro, irakeko goberno, ko, bueno, bueno Mm, or iraketik oledukto berri bate araki zuten siriara sijoana seor hasira ten proietos en palestina la mate buenos igual o ara, se kagago, igual hob siri claro siriarek ez azaltuten bueno vale oledukto mendipasokoa bai momentu aten asesiren pentsaten ai sue bai igual claro tortukouta onuaren batez emendiko bueno barba batean gobernu aldaketa egon zen mm. Estatu Porque está bat eta aldaketa. Eta bitartadan iranen ere, bueno, nazio gaitu zu tenori, hasieraetan blokeo bate sarizio ten presio hartzeko, bai basiru dien hori, iranian jarraitzen zutela ahora, ese, ese, naiz petrola kontrola tudo. Seguru gogorra. O sea, bai bai, guru gogora Eta ze sekena. Ori, ese tela euren, a ez Bueno, Britania, ¿sí? Sí. bueno, Sam Osaba, es decir, Britannia iko ¿sí? sí. bueno, galdiotako pues, se ¿sí? da investego gaitasuna la bota su tempo, tas ituzten Nordic, Eta hori mazuten hau da, benetan ziak diseinatutako lehenengo estatu kolpetako bat. Hortik edo torri ziren beste, beste hainbat, ez orda. Hortik edo torri ziren beste hainbat, ez orda. Praktiketako zaito, tamila ez zienta pergota mairon, lortu zuten hor eh, bueno, gobernoa pikutera botatzea, milaka eskertera eta komunista akabatzea, eta bueno, berriro iran bihurtu zen berriro ere aliatu bat. Horibai, hor bai hor estatuetak ez zaten, vale. Oso ondo, lagundu zaitugu, baina petroelen energia orain, Gure jabira. Horria. <laughs> Estatu allí quizá. Eh, sa saundo eh, guraldia to asarete. Eskucha berbera itsegiten dugu. Ondo konpontzen gara, baina, baina bueno, bueno, amen <laughs> favoreak ordaindu egiten dira. Eta ordain bueno, Iran bueno, iputu gomon iraken hasi zen. Bueno, gero taputzu gehiago garatzen eta horko gobernuak ere momentu desuson. Bueno, isue. Alguien gara tuarko du hemen industria petrolifera. Zeordurat egin desen oleoduktoen bides gordilli katera petróleoa eta listo. Eta Irakek claro ikusi zuen ondokorrialden gertatuzena. Blokeo bat ezarra izietela eta ekonomia pikuta hori irak saiatu zen ere Industria petrolero propioa garatzen eta hor urratzen bat zuen Negoziatu zuen hor e, petrolio enpresekin eta orduan kuriosoa e, ba, bueno, Errazumatuko eta estatutuko inteligentziak Baleoratu zuela nahiko eskaera zentzu duenak egiten zituela irakako gobernoa Zatu zen, bueno, a ver, o sea No, es la hora, rango, ¿eh? Se o se ha hecho ya, industria que se, se, se, se, se, se, se. E de que te ha resumido a que Estatua tú a que te mata Irak Estatua tú que te luego te alaban O pues bueno Y bueno, se hacen algo preventivos de, bueno, ha habido que igual nacionaliza tu pues va pa picutara, botacoitú. Um, hombre, o Beto, castelanías eh, <ríe> esas tendencias, mejor curarse en salud. Vai, orte artean, insitúste, mamíaca comunista, ¿eh? Man si usted en gobernúma ríe se renda, veitú. Ah, es dirá? Cidadar, que te acaba tú si tú Claro, es que tan quiero hablar tu coberrío, ¿eh? Vaya, va a dirudí, que al la mixta que gondina la boterear, Eta horiek dominatu dela Ez badirin naturalki, ekialdor bieko jendea Islamista dela Hori da Ja, eta... bere, sol jaiotxagetik ja islamista, Eta hori ez da horrela Historikoki, hori gondira Mundu meiako alderdi komunista Botere etako batzuk O sea, ziren mas alderdiak Mila eta mila eta mila eta eta mila intelektual Segeratzen da Ba, estatu batuak bereziki Eta, bueno, eh, aliatu berrasumatuko aliatuekin Eta israelekin batera ere Ba, kabatu dituztela Banan, banan Militante eta alderdi komunista Gehienak desmanteratu dituztela Adoles Blai usten Herrialde, Herrialde hoieke. Claro, es curioso ahiltzen duzunean jendea desagertu egiten dela. Claro, eh? ya ideología hori ba es dela la impopularra. Es eh? curioso, <risa> es curioso no? es comunista giltzen dituzunean ya desde daudela alderdi de comunista. Ah, joder, de desagertik es da ez dago en Aldes. Ah, igual intutu golako <risa> secularismo <risa> defendente usten ba, segura es es. Eh? Eta bueno, hala ere ya irurugarrena markadako Naiko Saiarisen sosten, itaten sostenga petrole industria atzerriko potentzien esku egotea bakarrik es. Yeah. hori 74an Sirian sortu zuten Bertako enpresa petrolero propioa. Argelian nere da gora kierr du drilla, baina bueno, hor tikertu dagoela, ja independentzia hortuzten Franciatik ere eurek euren petroleo kontrola hortuzuten Libia nere hori ari ziren garatzen Arabia Saudin bertan ere, oregon egon sin baino gereba, pertotamargarena markadan, Estatu peleman bat sen nere, baina bueno, eskerian, eske estatuko pelemanarren Zuk nahi baldin bauzu herri eh, aldearen garapen minimo bat bat, kero, nortu beharko duzu irabaziren bat petroletik Ez eta hori da irakien gertatu zena. Estatu kolpetik eratorritako gobernuarrek berak ere, irurako eta ja nacionizatu zuen orko petrolearen produkzioa. Bueno, azken finean, ondorio berdinera eltzea, ez da inzaila. Ikusten baldin bauzu herrialdean bertan, badagoela aberastasun izugarri bat, eta zu ez zaudela ba, aberastasun horretaz, ba, bon, eser jasotzen. Bai, orduan, estatut ikusten zuen hamarkadak dakeman arren komunistak akabatzen, nacionista erabiarrak akabatzen eta islamista finantzatzen, ez, ziako agente bateko zorgizaten zuen, kristauk eta musulmanak batu bergara gure etxai moral komuna den komunismoren kontra, ez, baina hori egin arren esartzen zuen gobernu berriodik ere nacionaizatzen zuten petrolea industria. Ez que, en fina, esatzen zuen, bueno, agu, gu kontoratuko dugu, Islamista gara, baina, ez tontuak. Tontuak, gara, ez orduan, Este dut Industria Mundial, así konturatzen, han conturatzen ja ordura arteko ereduak ezuela funtzionatzen. Petróleo Merkeren ereduak ezuela funtzionatzen. Orduan ora hisi planifikatzen petróleoaren prezioen igoera bat. Oda norko lehenengo urratsak izan zen. Petroleoaren kompetentzia sintesken beste energiaren sektoreak eurek ere kontrolatzea. Gas naturala ikatz, orduanor petróleo industria sartu zen ere sektore berri hoyetan. Eta gero ja hasi prestatzen, aitzaki perfektua presioiek igotzeko. Eta hori soil izan zen. Herrialde Arabiarren enbargoa. Une hori aprobetutuz zuten petrole industriakoek presioak anditzeko ikusteko hori zela aurretzko rentagarritasuna mantentzeko era bakarra. Ja ikusten duten zeran Herrialde Arabiarrek, bueno, la veria que do eh, Latinoamérica, do bestein materialetan aisien, petroleo nacionalizatzen. Orduan, eurek ere petroleo gordin hori ez utela hain merkek lortuko, beraz euren indabasen mantendu edo incluso anditzeko soluzioa zein zen? petroleoen presioa igotxa. Eta hori da, petroleoen kresian e, egitekoa perbestatzo zutena, eta berezor sekulako aberaztasun bumai zanzen petroleoen industriarako. Ostean ere osolotuta dagoela irautza neoliberalarekin. Hor sortu zin, hainbat fortune, gero finzantzatztu zutelako neoliberalismo asustatuko zuten E, think tank edo, edo lobbyak, es? koja nahiak, handi bez ez duteko kotxe edo koja, ez dakit dosontuzean auskatzen den, nahiak gero ba hainbat eta hainbat instituzio neoliberal, finantzea zituztenak bu monetatik lortu zituzten irabasiak ez eta bueno, agaean jomar garaia saioa maitzen, ez gorka, edo ja, gara petrolean krizera, agaean beste saio batean ez dutu dugu ordutik ona gertatutakoa izan ez dira gutxi, ordutik egon diren gerrak, ez irak iran guerra, irakeko gerra, irakeko gerrak, kubaiten gertatutakoa es o por ingen de Palestina, Siria, bai, denetarik, ez? netarik, es absolututamente bai, petroleo claro, or, ba, ba, esango dugu 60 mm, 73ko eta hor egonzan, ba petroleoaren krisiarekin, es ba bi urte lusatuko zela, hor, ba, bueno, Eh, sistema capitalista, sartzen da hor, ba, recesio bastante fuerte batean, 80ko hamarkadan ba erdi aterako dela hortik, baina bueno, no ez da berreskuratu, ba hor 30 loriatzuetan pues, askundea eta eh, acelerazio guzti hori es. Errialde batzu, pues obeto aterako hortik, eh, pues, adibidez Japonia rentzako, pues bueno, ez itzaien gaiski etorri, es, ez, asken finean Eh, ba, beraien bueno, beraiek bat zeukaten ja ba, baliade den arrazionalizazio bat, ez azkenen archipielago bat direlako, ez, eta ba, beraien kotxeak eficienteagoak ziren, es, energia kontsumo eficienteagoa eta nukleo urbano oso potenteak dituztenek bezpebai, ba, garraio publikoa oso garatuta zeukaten es, orduan, badaibidez eh, gauza bat Ba, estatu batuetan zeharo traumatikoa izantzena, zena ba, claro, hor gasolinaren prezioa, pues egin zelako ba, adibidez Japoniak, pues bueno, ekonomiko, bai, baño ezen izan da investerako eta horregatik 90ean pues eukizuen olako potentzia ekonomikoa Japoniak. Ta zuaren lotzena petrolioaren krisia, nolabaiteko gisateren kontzientzia ekologikoaren sorrerarekin. Oso no? horrak no? ikustea, bueno, eh, muga, acordago Club de Romak que eh, encargatzu un informe bat. Baya, bueno, kontsintze eko logekaz hortzen da Baya, denaen, bueno, hain bat zariotan azteatu moduan, hortik ez da ere epeluzerako lesiorik hartzen eta petrolearen kontsumuan jarritu duetengabe gora joaten ordutik ona, ez da Alase da, alase da Eta, bueno, ba beste barik agian gure entzulei behautziko diogu ya deskantzatzen, ez? Txapa, e, izugarri... <laughs> Zai urusea esan da tazkena, eskerrak, garen, eta eskerrak bakarrikel dugaren mihazen da iruroko eta mairura arte, ez da? Bai, bai, bai. E, e, bueno, gehiago lu sartu alginen, ez? Es? Estatu kolpe tasgeiago egiten... Bai, ba... zehatzago sartu bai. alginen hor... Bai, bai, bai. Baño, bueno, igual ja, ordu batekin esango nuke naikoa dela, beraien zako. Baina, ba, bueno, kanta batekin utziko zaituztegu, errepikatzen dugu taldea orainoan, naiko gustu hartu diogu Taldeoni esta. Horria, eh ali primerari, ez? E, lehenengo denboraldi honetako lehenengo irratzaioan berbait ja jarri genuen bere abesti bat eta ba bueno, aprovechatuz badaukala bebai petrolearen inguruko abestia, pues bueno, agian eh Sergaitike, ez, ez? bentata pura antzatzen amaitzeko saioa, eta Horria, denboraldi honetan bukatuko dugu dana ali ez? Beraz, abesti honekin agurtzen saituztugu entzulemaiteok. Urrengo señolorte. No quiero ver por dioseros, enfermos, sin hospitales, y muchachos, sin liceos. Ahora que el petróleo es nuestro, pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tagadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro, no hablo de carne mechiada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de la OPEPA, sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arepa. Ahora que el petróleo es nuestro, viva la soberanía, que tal señor presidente si se convierte en comida? No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo compañero tiene un hambre soberana. Trabajamos, nosotros lo refinamos Señores a esa comedia La gracia yo no le veo Que nosotros trabajemos Y ellos con el mercadeo Ahora que el petróleo es nuestro El vividor de López Pumbá Sigue gozando y el pueblo Tiene cuadrada la arepa Ahora que el petróleo es nuestro Viva la soberanía ¿Qué tal señor presidente Si se convierte en comillas No lo digo por manía ni porque me da la gana, pero el pueblo compañero tiene un hambre soberana. Ahora que el petróleo es nuestro pisaron el pabellón, subieron las caraotas, las tajadas y el arroz. Ahora que el petróleo es nuestro no hablo de carne mechiada, porque así le queda al pueblo en la manifestación. Nosotros lo trabajamos, nosotros lo refinamos. Señores, a esa comedia. La gracia yo no le veo que nosotros trabajemos y ellos con el mercadeo. Ahora que el petróleo es nuestro, el vividor de la Pempa. Sigue gozando y el pueblo tiene cuadrada la arema. Ahora que el petróleo es nuestro. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la